Jaldeon txingurriotsak berriro zuekin hemen antxeta irratian. Indar berrituak etorri gea aurten eta gaipio bat dokagu hemen. E, gaur gure gorko saioari ekingo diogu eta hause izango dira jorratuko ditugu natalak. Iazko zarberri batzuekin hasiko gea, eta horren harira ATZETEREN urterik saienaren horrean horkitzen dela, kontatuko dizuegu. Pako segura ekologista martzeko kideak aspigituraren zentsu gabekeriaz itzaino digu. Topa dezagun ATZETEREN orka lau tartalarien gutiuna irakurriko dizuegu. Eta etxe giltzapetzearen e, aurrekariak e, kontatuko dizkizuegu. Ba, Juliorekin elkarrizketa izan baino lehen hori zango da, gure saibaren lehenengo partean. Eta begarren partean bizi mugimenduko kide batekin, matxinekin e, ez izandako elkarrizketa bat e, entzungo entzuteko aukera izango dugu eta denbora balimadugu ausnaketa bat izango dugu erabiltzen dugu teknologia berriei berriak eta munduan gertatzen diren zarraskien inguruko ingurukoa e, izango da ausnaketa hau Ordena Mariano tecnicalia koke musika ederrarekin lagundo ta nola ez. Woman, we bere urterik saienaren aurrian. Abduaren bukaeran, hae da jonen urtearen bukaeran, berri zahar batek horrelazioen. Euskadiko Hen tramoa bere urte zaenaren aurrean aurkitzen da. Fomentok aspigitura honetarako bideratzen zuen aurrekontua eunko berrogei jaitsi da. Lanekin aurrera eginahal izateko adifek trenbide azpigituren kudeatzaileak zorpetu beharko luke. Baina antza denez ezinezkoa da, Fomentok adiferi datorren orterakon ez lehitu dion egun milioi euroen baitan e, adifek aurrera egiteko beharko lukeen zorra aurrikusia baitago. Euskadiko igrekoarekin aurrera egiteko modu bakarra estatuaren beste zati batzuetarako dagoen aurrekontua murriztea litzateke. Espainiako abiadura handia gelditua igrekoak aurrera egin zan. Datue guztiak, izkentzen dizkigun nirakorketa zabaleko egunkari baten arabera, krizialdi ekonomikoa lehertu zenetik, zati bakoitzaren gauzatzea erronka bat bilakatu da abiadurora handiko trenerako. Orain arteko inbertxoek erritmo onura garrian lanekin aurrera egitea maibentzen zuten. Baina, 2000 eta mairu garren urtea ezberdina izanen da, hurrian fonetoko ministerioak, aurrekontuak publikoak erigiterakoan, igrekoari egun egunta laro gaitamar milioi gutxiago e, milioi euro gutxiago ez leitu ziola iragarri baitzuen hau dela eta inaki arriolak esan zuen lanak 2008 azpegarren urtea baino lehen ezin izango zituztela amaitu Espainiak esan menzion eusko jaularitzari moskinei buruz inungo azalpenikeman Adifeko iturginarabera 2008a garren urtean eunta amairu milioi gaztua aurrikusuta egonarren azkenean berreun eta berrogeita milioi inbertitu ziren osida iaia bikoitza. Kopuru hau igotzeko adif e, zorpetu egin zen. Eta orain bosteun, mila, bosteun e, milioi arteko euroen tarteko arteko zorra emititzeko asmoa dute. Haudena fomentoko Aurre kontuan aur ikusten omen zen Enpresak ere egokitu behar dira dirrukoppurung murrizketetara eta hori dela eta zubibideak eraiki ordez jadanik kalatuak, dauden tunelak berhansten igarotzen dute denbora. Adarkiputzaren ejekuzioa, bergara eta donosti artean, eusko jauloritzaren da eta printzipioz eusde ez du aurrekontuen arazorik aurrikusten, bere izena aipatu ez dugun egunkariaren arabera. Horritarazi behar dizuegu, urrian, aurrekontuaren murrizketaren berri, izan bezain laster erreakzio ezberdinak izan zituen politikariak eusko jaularitzan. Urkullu jaunak adibidez, Rajoiri proposatu ziola, Euskadik aurreratuko zituela HETerako inbertsioak Bizkaia eta Arabako arabazatiekin aurrera jarraitu al izateko. Urkoioek Eskoa zabaldu zion Rajoiri, bere hitzetan Euskadiko itorkizuna ito estadin. Ana Artzae edo Ana Pastor Fomentoko Ministraria azalpenak eskatuko zizkiola esan zu niñaki arriola garraio zailburuak. Egoerak ezkagarria zen Ernesto Gazkorentzat bere aldetik. Josuer Korekaren arabera, kontutan izan behar da azpigitura honek jasandako erasoengatik atzeratu dabilela eta ondorioz ezin zaizkiola beste azpigiturei ezarriko dizkieten murrizketa berberak ezarri. beraz arazoak ditu atxetek aurrera jarraiteko jarraitzeko alabedi. Honen inguruan daukago lau tartalari, Mikel Albarezek, Ibon Garziak, Orka Ubejerok eta Julio, Julio Villanuebak idatziriko gutiuna, hau azaruan argitaratu zen, justo tartakadaren urte hurrena, ospatzen ari zenian. Eta, bueno, ala xedio, topa atxeteren aurka. Atxetearen aurkako Tarten lehen urte urrena ospatu genuen urriaren hogeita azazpean. Kandela itzali eta urte betetze tarta jange azpiegitura faraoniko honek duen ondamendi finanziarioagatik topa egiteko. Barcena Andereak, bere opakia jaso ondoren, HTEaren eraikuntza lanek inoiz baino bizkorrago jarraituko zutela iragarri bazuen ere, errealitatea tenkorra da. Ordu danik, HTEaren akzioak burtzan beherantz joan dira eta azkenaldian maldan bera. Zainketa intentsiboetako unitatean dagoen Espainiar estatu honetan HTE modernitatearen to totem mailara igo eta ekonomiaren motore gisa zaldu, Gainbera betean, doa ezinbestean. Zentsu gabekeria, handi uste hau, inoiz baino nera antzun zabalagoa izaten ari da, jendeak ez baitu naturaren txikiziora eta ekonomia ondamendira garamatzan hormigoiaren apologia hau bat ere ulertzen. Autobide hutsak, egazkin gabeko aeroportuak, zerbitzuri gabeko atxetelineak, mantetze lan kostuei aurre ezin erdipurdiko erabilera duten kulturetxe eta kiro elpabilloiak. Estatuak Euskal Autonomia Arkidegoan heldu den urteko egineen duerin bertxoa eunko berrogei jaitxi du. Inegorku juk, Euskal Sistema Kardio Baskular giza izendatu zuenari erabateko baipasa ezarri diote eta Nafarroako foru erkidegoan zeresanik ez. Pepek, UPNek eta PZNek hainoikoa den Nafar burugo gorkeriari eutxiz gero inoizko lotxagarrikeriarik handiena Eginen dute, euro komuneko zulotik botaz, kastejon eta eskiroz hiri jendetsuen hartian, ziztuan joanen den balatrena eraikiz. HTA ondora doa bai, baina erabatur peratzen lagundu behar dugu. Lekuanetara heldurik, dezobedientziaz kubide bat izatetik bete beharra izatera pasatu da. Jende xumea iabetea kaberara ezin helduz, eta eskubide sozialen murrizketekin dabilen bitartean, ezin ditugu guzion diruak sarrastaltzen utzi, azkenerako, betikoak, bankariak, politikariak eta eraikuntza enpresak bastel guziarekin geldi daitezen. Herri honetako laborarien lur oberenak lapurtuz gure elikadura zubirautza kolokan jartzen jarraitzea saiestu behar dugu. Basoak zoiltzen eta lurrak utxatzen, El du diren belaonaldien etorkizuna kolokan jar dezatela eragotzi behardugu bida egabekeria hon arteezina da. Mugitu mugimendutik desobedientzia aktiboaren aldeko deialdia eginen ditugu beineta berriz. Errean lehen urte horren hau probestu nahi dugu HTaren aurkako ezpata kriminalizatzaileak Gure buruen gainean jarraitzen duela hori tarasteko 4 eta bederatzi urte arteko kartzela eskaerak bere horretan jarraitzen du. Horregatik artikulu hau sinatzen dugun laurok Euskal Herritik abiatu, abiatuko dugun elkartasun kanpainari atxikitzeko eskatzen dizuegu. Kanpaina hau Estatua eta Naziartera zabalduko dugu eldu den ilabeteetan. HTE-aren zentsugarabekeria salatu Farroako gobernuaren mendeku naia erakusteko Azken horren elburua guk kartzelan sartzea baita. Mendebaldeko edozein herritan ordea era honetako protesta ekintzak gizon arinekin ordaintzen dira. Zuen laguntzarekin salatuak izatetik salatzaile izatera pasatuko gara. Izan ere, zer salaturik badago? klase politiko ustel eta hindi ustea frankismoaren oinordeko den sistema judiziala itz, izain odol xurgatzaiez beteriko bankariak edo taberen porlak, eta gailipotean hito gaitezkenik asela ez dien eraikuntza enpresak. Well, I'll find my mother grave following the tombstone and die Minuto batzuetara izango dugu elkarrizketa bat e, eskutit horren e, siniatzaie batekin e, Julio Villanue barekin nahi zuzen ere berak egongo digu e, orain e, duela egun batzuk e, irunan burutu duten arresto domiziliario edo etxe giltzapetzea bainan hori e, bainolen iragarri nahi dizuegu dagola txosten bat hortikan e, zirkulatzen e, txosten horretan laburbiltzen da Zgartatu den eta barzinaren aurkako tartadadarren e, ze egoeratan dauden prozesatuak hauzipetuak eta otsosten hau egin dute lau hizkuntzatan, e, Erdaraz, euskaraz, ininglesez e, eta frantsesez eta bere asmoa da baliketa leku gehienetan zabaltzea. hain zuzen ere e, Elkartasuna e, lortuhal lortu izateko. Eta, bueno, e, aldu zue eskuratu ba, interneten bertan, mugitu mugimendua, dauka blogspot bat, eta elbidea, ba, erresa da, http.bibarra e, mugitu.blogspot.com Eta, edo gauza, bidali nahi baldin badu zue, mugitu.ht.arroba.gmail.com, dauka zue aukera. Beraz, ba, bueno, ba, zurea izan daiteke txosten hau. Eta gaiarekin jarraituz eta julioen elkarrizketa egin baino lehen, hemen daukagu berriak egunkariak e, pako segurari egin zion elkarrizketa bat, nahiko esangangotsua hiudi dittu zaigu eta pako segura egon zen hemen e, e, konferentzia bat ematen, guzto gose greba desobediente egin zutenean gurekideek, kideek eta berak hitze e, egin zuen Abiadurandiko trenaren zentsugabe keriaz eta alase dio azteren aurkako barraldua baraualdiarekin batean dut. Hemengo altze aurkako borroka da nabarmenena estatu eta gustora egiten dugu lan horren alde. Naiko genuke mobilizazio bela lortuko bagenu 21 tokietan ere lortu izan bagenu akaso egoera bertzelakoa litzateke egun. Aviadarandiko trena ez da Espainiako azpiegituren esparruko politika zentsu gabearen adibide bakarra. Mañan adierazgarrena da lurraldean eragiten duen kalteagatik eta bertan duen inbertsiagatik. Ida biztea saia da, agitzaila da, astigituren inguruan bimito badira eta jendeak agitz barneratuta ditu. Batetik, jendeak uste du azpigituren esparruan, Europako gainerako herriekin alderatuta, defizitegoera batean gaudela. Bertzetik, azpigiturak garapen ekonomikoarekin eta enpleguarekin lotzen dira. Baina <totipen> mitu hauek onarriri gabekoak dira. Defizitaren inguruko mituak gezur hutsa dela erraz ikusten da. Espaina da Europan autobi kilometro gehien duen herria, haaseein mila denera. Espaina da aber Europa nabiadurarandiko trenbide kilometro gehien duen herria, bi.000 zazpirehun dituko denera eta asmoa da hamar mila kilometrora kilometrora iristea. Erokia hutsa da, Kubai gara Europan kilometro bidaiari gutxien duen herria. Utsik diren aeroportu gehien duen herria ere bagara, eta ezin dugu aztu gure porture, portuen azpiegituren ehunko berrogeia baino ez dela erabiltzen. Azpiegit Loturari, loturari dagokionez, hori ere faltsua dela erabat esan behar dut, arropadenda bat baduzu, Eta espazio handitzen baduzu, bezero kopuruan aldaketarik gertatu gabe, gertatzen dena da obra horrek gastua ekartzen dizula eta pobretzen zaituela. Erabiltzen ez diren handiko trenak dituzu eta zorrageruetan diagoa da. Azpiegituretan ari dira dirua gastatzen eta bitartean, erritarren oinarrizko beharrak azetzeko diru zaietan burrizketak egiten dituzte. Azpiegitura nitze eta miloika langabetu ditu Espainiak. Zerbaitek hutse egiten du Argeta Garbi. Aspiegituren aldeko apostu horren atzean dirua interesa daude. Kobratzen diren komisioak daude atzean. Adibidez, Madrid Goberajas Aeroportua handitzeko lanen aurrekontua 1700 milioi eurokoa zen. Azkenean 6200 ordaindu ziren. Hemen botere gillen duen enpresak dira eraikuntzaren eta elektrizitatearen esparroan ari direnak. Txute, Haien proiektua justifikatzeko neurrira egindako txostenak dituzte beti. Inolako narririk gabeko ikerketak izaten dira, baina balio dute alako obrekin aurrera egiteko. Madrile eta Balentzia arteko abiadurandiko trenari buruzko txostenaren arabera, adibidez, aurrikuspena zen urtean amairu milioi bidaiari izanen zituela. Erokia hutsa, Erokeri utxa. Kopuru horren zeidenera ere ez da iristen errealitatea. Argi dago herritarren garraio beharrak hase egin behar direla, baina horretarako ez da zertan munduko treni Galestina aldekoak ostua egin behar Zuzen! Garraioaren esparruan ezarri beharko genuke ideia nagusia hau da, gutxiago eta hobea. Hainbat kasutan zaia izanen da atzera egitea, baina argi dago ezin dugula bide beretik aurrera jarraitu. Hasitako obrak ez argudia izaten daia da diruan itz gastatu dela. Aados eta tambalgarria da baina ezin dugu gehiago gastatzen jarraitu, hasitakoa utzi behar da, etatibakoa badira. Haiin behar duguna da eskaintza eskaera egokitu ezbitzuak bertu behar dira, baina horretarako ez da espegitura gehiago egin behar. Tokiko eskalari eman behar diogu garrantzia. eteren aurkako epaiketengatik, pintaketengatik, 6 eguneko etxe barruko arrestatzea. 4 lagunek 6 eguneko etxe barruko arrestatzea eta Zizurko udalari 2600 euroko ordainketa egitera zigortuta izan dira. Etxe arrestatze hori Abenduaren 26ko amabi, gaueko 12etatik 2013ko urtarrilaren 1ateko 12 zabaldi elkartasun etxean burutu zuten. Hren aurkako posoari dei egin zioten, zigortutako lagunei elkartasuna aierastera eta egun horietan burutu ziren aktibitateetan esku hartzera. Historia apur bat: Bi mila hamarreko zizurko errepidetan abiadura handikotrenaen aurkako pintaketa batzuk egitearen egitearenuzaziopean bertako udatzingoak lau laguna atzilotu zituen, bi mila maiatzaren mailatza den epaiketa burutu zen, alimaleko eskaera fiskalat arteko. Lauen artean zazpi urteko kartzela zigorra, Hogei mila euroko izuna, hiru mila zihun euroko kalte ordaina eta hogeita hamabi mila eurokof danza. Epaiketan hozipettuek jarrea desobbitiente erakutsi zuten, Epaiare epaitzeko zilegitasuna aukatuz, berak proposatutako negoziaketari ezetzea emanez eta ez zutela ezer ordainduko esanaz, naiz eta honek kartzelaratzeko arriskopean uzten situen. Epaiketa hori salatzeko Atxeteren aurkako desobedientzia zibila bultzatzen duen mugitu mugimenduak, bimila tamai kako aprilaren emezortzi eta emeretzean, Euskal Herriko errepidetan pintak eta egunak egiteko deialdiagin zuen, eta horrikin batera nik ere egin nuen autoinkulpazio kanpaina zabaldu zuen hau elkartasuna elkartazuna adierazteko. Irureon eta berrogei tamabi autoinkulpazio iruneko guardiako ositegian erregistratu ziren kanpainari bukaera emanaz bukatzeko Epai Irmoa zen 6 eguneko etxe barruko arrestatzea eta Zizurko udalari 2600 ordaindu behar euro ordaindu beharra kalte gastutarako kalteordaingiza salatu beharrekoa da diru kopuru horren norrigabekeria errepideko asfaltuan egindako 3 pintaketa besterik ez direla jakinda Hori guztia txirrindularien itzulietan maiz askotan inungo zigorri gabe eta denon onespenarekin errepidetan egiten diren pintaketa atzekoa antzekoak egitegatik. Baina nik, bat, egingo dizu Zuri Norman Bates pozbatian antzan itzeko Tuzi suten, saurionta zunan Musika bitartian, izan desazunan Argi e pela, argi e pela berua, ene txikikxo kutiunan. Gurtzen zaitu naizea Ego alderun zabiatu da Loa loa onkuria Loa loak aguanta Loa kentzen dizuna Euriak indesei But oh I do hate to lose. Bueno, sentitzen dugu, baina elkarrizketa bat eh, eskinina egen izuen eta ezinezkoa izan da, ezin izan dugu lako konexiorik egin. Den aurreratuko aurrera tuko dizuegu eh, arresto domiciliario, de, etxe arresto bazongi joan zela, bueno, ze lagun, elkarrekin egon ziren zabaldi elkartasun etxean hiruñaan eta ekitaldipioo bat egin ziren aste osoan zehar, hitzaldiak, e, tailerrak, bideoproiekzioak eta azken eguna hain zuzen gabon zaharrean, gaueko habietan e, berrezkuretzen zuten askatasuna, Eta momentu horretan, bueno, bortu ba, zituzten, hor zabaldiko atian zeuden barroteak, eta gure lagunak aske gelditu ziren. Eta, bueno, ba, hau izan zen, gutxi gora bera, Julio Kaskozeo hobeto azaltzen alzigun, baina ezin izan dugu berarekin kontaktatu. Eta ikusten ari gara, hemen, Mariano al borde duuna take de nervioz, Ordoa beraz Marianla zaitu eta beste batean egingo dugu konesi hori. eta haain agian e, musika pixka bat e, entzungo dugu eta gero saioaren bigarren parteari ekingo diogu. Hori ere musika pres dagoenean. La zaitu ez dago arazorik. Zalarenko bordeak, negi koloreak duen garrantzia lagutxia hoizan arte. Lehenengo eta bigarren maiako biztaleak, sortzen dituen sistema, tira buen bitartean. Busko berdat, busko berdat, busko berdat, ote separan, buska berdat, buska berdat, buska berdat, ote ahogaran, rehaliak, rehaliak, rehaliak, rehaliak, delozken adan, De De elazagoa zelbarro, De poco sobrevivirán, Es lo que cuentan mis acciones, unos bien y para otros mal. Deja, Deja que, que te de cuente loco. situaciones, día y de lo que no es normal que los ricos achistan ya, tienen que dejar pasar la conquista que no resistan. Uh. Ellos dependen de que tú resistas para que no desistas dejarán. Que disfrutes de fiestas, pasarán a pegar al listos para cegar la vista. No para solo cambia de forma. No quieren que dejes de trabajar y establecen normas para quien a pa ti, libre como el viento y puto silencioso madre cierra llorando. Lejos de aquí se encuentra El corazón del mar solo pido la igualdad. Para los que viven apresados pido la igualdad. Para un sistema piramidal jo pido la igualdad. Akostumbrados a esta babila. Cultura no, la paz aiestan no, no oda, ninguna reakción jo digo. No, sabes que no pueden sin no, sabes on tu sin mirir. No, sabes que no son da ti. Esan bezala saioaren bigarren parteari ekingo diogu. E, eskerrak trampatxiki bat egin e, genula joan e, den saioan. Eta... Pendiente genu kanelkarrizketa bat egin genuen eta elkarrizketa hori kongelatuta daukago eta gaur eskeniko dizuegu. Matxini egin genuen elkarrizketa, matxin da bizi mugimenduko kide, kidea, bizi mugimendua bai dauka egoitza eta oso aktibo da. goza asko egiten ditu, adibidez joan den barabaldia, txeteren aurka, beraiek ere hartu zuten parte eta amaika kanpaina diferentetan parte hartzen dute edo bultzatzen dute. Hemen daukago e, beraiek e, idatzitako komunikatu batean horrela diote. Gaur egungo munduak, gure jendarteak eta gure bizimoldeak irauliko dituen bere alakoak diren bi krisi motari behar du aurre egin. Krisi energetikoari eta klimatikoari. Bi krisioiek bere jatorria dute. Erregai fosilen erabilpen maziboa. Oroar berremedioak e, dituzte. Gure bizitzen isolazioa, gure tokia aldatzen, murrizketa, garraio publiko eta kolektibuen garatzea, ekonomiaren ber tokiratzea, ondasun iraunkorren lehenestea eta ez erabili eta botatzeko ena. Munduak datorren urteetan jarraituko du petroleoaren ustiatzen, baina petroleo gero eta karioagoa da, ez dena komentzionala erregaien enpresiaren igotzeak molde mekanikoan, beste energia gutien enpresio igotzea ondoriottzat ukanen du. Eta duela hilabete bat e, bai azarroan e, duela hilabeteeta piko, miarritzeko ama Virginia Ore delandesekin solidario e, lelopean e, ekintza bat egin zuten, eta halaxe dio e, argitaratu zuten agiria. Hortzira lonetan, goitzeko bederatziak, bizi mugimendu alter, alter ekintzaileak ekintzaiak, miarritzeko ama virginaren arkaitzerat, igandira eta ber, bertan karteleta banderola batzu ezarrirituzte Notre-Dame de Landezeko okupatzaieekiko elkartasuna erakutsiz. Bertan, irakurtzen alzen, la viex de biarritz solider de Notre-Dame de Lande, miarritzeko ama virgina Notre-Dame de Landezeko solidario. Edo ere non al agopog, Edo non al expulsión de Notre Dame delande. Bizi mugimendu alter mundialistak Irmotasun handienarekin gaitzesten du Notre Dame delandezeko okupatzaien Kamporatzeko bosteun jendarmen Igortzea. Jean-Marc Aigolten gobernoa Itxuzki tematzenari da laborantza Lurretan diren eunka hektare Bomba klimatiko batean aldatzeko. Horrek lortzeko Empresario errepresio Basatia duda espiri gabe erabiltzen du jendarte neurritsu eta jasangarriago baten eraikitzeko borrokan ari direnen kontora. Noterdean dela ndesek uzkailketa klimatikoaren saiesteko borrokaren laxaka bilakatzeko eina du bilakatu bil, eina du eta bilakatu behar du. Eta elketa hori datuzen amarkadetan preparatzen ari da eta humanitatea existitzen denetik eroz ganditu beharko duen desafiori garrantzitzuena izanen da. Bizik deitzen du protesta eta elkartasun ekintzen biderkatzerat datuzen egunetan hori posible den gune guztietan gure karpena eginen dugu. Eta, bueno, hori terrasten dizuegu, hori kriston borrokalatza burutzen ari dira Bretañan, e, Notredamdelandezen, e, nantezen, hor e, e, aeroportu baten eraikuntzaren orka eundakalagun. Eta, e, hau esan da, entzun diesaiogun, matin bizi mugimenduaren kidea. Zer da bizi mugimendua? E, ba, bizi mugimendua sortu zen... E bimila bederatzi urtean kopenageko gailu jaren inguruan. E, ba, bi urte eta edo hiru urteko hausnakketa luze baten ondotik. E, ba, testu inguru Ipaaldeko testu inguruak e, bultzatzen zuena, e, Manu Jobles arangiz fundazioaren e, sojera Ipajaldean, eta berak antolatu zituen petrolioaren e, bukaerazko hitzaldiak e, bak, zizio zelari buruzko itzaldiak, eta abak, e, demoak ere hor e, ziren eta eta pixka bukatzen ari, eta gitez aldatu organismoen edo, edo transgenikoen kontrako bukuka ere hor zen, eta bat testu inguru oso horretan, E, ba Idubituzitza egun ba, militante batzuai eskatzela ipagaldean e, ekologia gaia eta sozial gaia lotzen zituen mugimendu bat e, eta bere, bere egiteko, bere jardurea izanen litzatekena ba, bai ekintza zuzenak eta desobidentziazko ekintzak egitea baina nire hitzaldiak antolatzea, formakuntzaren bidez irakurketak ere proposatzea tabak eh autetikekin e, lanak egin eta ba txostenak landu eta ba ba piskat akhlu akhlu roko hienez eta ba ba hori hori guztiagitu datu zen e, bizi mugimendua bultzatu zen eh eh ba Kopenageko buruzko e, nazio batuen... eh ei ba inguruan, eta orjetal bidetu zuen... Ba, Azken finan izatea bat eta ba, bizi, bizi gauzatzea. Haipatu duzu, lantzen dituzuen gaien artean aldaketa klimatikoa, transgenikoak, e, beste gai batzuk ere, joratzen dituzue? Bai, egin eh, eh, dezakegunez, e, bizi den bi, bi gai gauzatzen dituzuenak dira e, ba, krisi ekologikoa eta sosiala. Krisi ekologikoa zer daba... E energia fosilak eta lehengaak eskurgazi direnak ba mugtuaak bidela lujuntan eh? eta eta gaurko garapenak azkundeak e, kapitalismoak e, beharen duen, e, behar duenari e, erantzuten diola eta eta beraz e, bamunddu hau egina da ba pixkate e, e kapitalistea megitara hori nimoen jan eta beraz topo egiten duela ba luruntako orekarekin eh jerserbak ba, eta behin beti e, ba betiko ez, ezin du segitu ojela eh gure edo gizartearen e, aktibitateak sortzen du e, berotegi efektuosko gazenik sorteta ejaldoi bat gero ta geldiago emendatzen dena eta objetu sortzen du beroketa klimatikoa eta beroketa klimatikoa sortzen ari da, e, gertatzen ari da eta horrek eh, ajunt bultzatuko du eh, ajunt euskaliko du orain arte ditugun eh, usailak jadanik eh, ikusten ditugu gertakari naturalak eh, babilestatzen direla mundu osontzeak eta eta gainera hunkituko ditu lenik egipobrienak eh, eh, ez eh, Eri abereatxenetan, e, uoldei eri aldepobreak zenta eri abereatxenak e, adaptatzeko dirua ukanen dute, baina e, eri abereatxenetan jadan ikasiak dira uoldeen idokteen bitaktez jende batzu, e, janaria ezin ekoiztuz, e, kabalak ezin naziz eta abar, eta ba askotan eh jaunik askerira ba xe prozesatu klimatikoa jende mugimendu ikarrak hauek izaten e, e, beroketa klimatikorekin batera ipatzen da ba itsasuen e, itsasuen e, igotzea eta jakin berda mundu honetan ba ba e, irilen uneko lauruguia kostaldean, e, kostaldean bizi dela e, beraz zurek kristonen e, aldaketak bultzatuko ditu eta ba, gure ustez e, behar, behar da bariatu bat ziziori bai beste, beste kontsumo eredu bat e, bultzatzeko e, gara joak az, azkarki mugiztu eta eta justuki guk e, badenentzako beki izango den e, e, gizarte eredu bat e, bultzatzeko, ez? E, argeman sozialak indartu, tokiko aberastasunak indaktu tokiko trukaketak eta eta lengo lengo ohituda edo ba luja nola lantzen den, euskerekin egiten den, ba hori guztia ere berjeskuratu. Mm -hmm. Bai, eh, aipatu duzu, on gauza bat oso interesgarria zaigu, eh, ba, lotu duzu, krisi ekologikoa, krisi sozialarekin, ez? izan ere, ez dira bi harlo isolatuak baizketa elkarri izugarrizko harremana daukatenak, ez da? Bai. Hori da, gaurko ekonomia kapitalistak ba, mu, ez du mugarik eta ba, lujaren egresorbat e, ustiatzen ditu eta eta desureka ikaragaziek sortzen ditu ba, gizarte mailan e, e, pobrenen eta beratzenen e, artean e, ongi badakigu bat sakontzen dela gero eta gehiago, dei e, sortzen diren krisi horietan e, Ba, banku mundialak eta arken finean gure diruak, gure diruak erabiltzen dute, ba, ba sistema behize eh, indaktzeko eta sistemak segidezan. E, horiguzia lotua da ez, eta horiguzia posibeda ere guk erosten dugulako. Eta guk gizarteoktan e, ere, e, ba, zeintzu diren gure giazko beharak, zeintzu diren e, gure diagdurak ez dugulako beharba nahi tera bortzatuak idako, ez dugulako ere pentsatzen... E, bazir den eh sir de me importante uh -huh. IAS. egiten dituzu eh eta hose kanpainaak egin dituzu orain arte, makin? Bai, e, kanpaina asko egin ditugu e, bizin handi de saqugu batirila gai e, aski nagusi. E, badalenik e, lanaren e, gaia, edo lan denboraren gaia. Eta horrekin batean, ba, ba, zerratik ainbeste denbora gure bizian lan egin, e, e, zerren ekoizteko, e, aberraztasuna banat, banatzeko, horrez, e, ba, beti beste, beti berdinei banatua dela, e, ba, osunak eta guzi horiek iremaiten ditonak ez, e, erretreten kontrako e, mobilizazioetan mogitzen gira, ba, beti proposatu e, gutiako lan egitea eta jendei ere jendei ere bauzatu galderaz gutiako lan egin ba, lan mota batean ez e, e, zezen zu du gauk egun egiten dugun lanak ez e, mm hori -hmm. e, gero izan daiteke ere ba, transi, transizio ekologio hori E, Lanegin asko da e, dela ere gehiago lo batzuetan berattze uz nazketa oso bat landen demoraren e, inguruan hori e, bat e, beste, beste gaia da ba, kontsumoa e, kontsumo arduratsu arduratsu alena ze erosten dugun, ze prezioetan e, erosten dugun prezioetan ba, e, lantxari duen bat e, ote dua e, ba, produktua ekoiztu duenak e, nondik eldu da nere proiektua ze balore ditu e, pixkatu gauza hori guziak gero edukarren da ba, finantza edo dirua e, e, dirua zer da ez gatik sortu zen, manku bat zer da bankuen banku eh, ene jaikapin bat eh, bada, hori guzti o inguruan ere egin ditugu kanpainak, banku batzu existitzen direlako ba beste beste baino eh, garbiagoak, beste baino sozialagoak eta ekologikoagoak eta azken eh, tematika deia bakaja joa, e, berokita klimatikoaren eh kontrabogatzeko E, ba, gahaioa da, batez ere ipakaldean hemen ez dugula deuz, baina gahaioa da horoko gehan ba, az, azkartien mugestu garko den e, zerbait, hori e, gaitzen baitza jo, petrolioaren, e, e, petrolio merkearen e, bukaera urbila. E? Beratzorik dira beskat laugaiak eta horien inguruan egin izan ditugu ba, desoberintzasko ekintzak, manifak, iregaitarrazioak bilkurak e, bilkura kautitsi batzuekin itzaldiak e, formakuntzak e, ba, eta gauza asko e, bakarrik labur bilduz eh desobidentziaekin ten artean oroitzen alzea baten batetaz guri kontatzeko ba ja inguruan egin izan ditugu egin izan ditugu batez ere ba bi 2 2 potoro erriko etxearen e, baiñako erriko etxearen deiraturatik e, eta han e, manifa man, antolazioen manifa baino bispariru egun lehenago ba manifaren deialdi deialdia e, egin dugoo ta banderola ejaldoi bat e, zintzilikatu baiñako erriko etxea da jaki berra edo alkatea E, ba, atxeteren aldeko dela, berakentzatzen baitu deltuki bat izan den dela mm -hmm. ionan, Ba, beti beti bezala Eta gero beste izan zen e, pauen e, Paureko Kontsilu horoko jean e, Ogere, ba, banderora izaldoi bat e, e, Zabaldu ginoen e, e, muguan, eta ikinean Horren harira, e, duela gutxi atxeteren horkako gozegreba egintzen ean, donostian Zekere, agertu zinetenez, eta itzaldi kolektibo batean barte hartu zenuten. Hori ba, mugitu mugimenduak e, burtzatzen zituen e, barabaldien sustenguz, ba, ere oso simbolikoa izanajen e, egindugu goitala horreneko barabaldi bat, eta ba, bariatu dugure barabaldi hori petroliomekaren inguruko e, alditu batekin e, itzaldi bat antolatzeko, eta... Eta ba, guk nahi izan dugu, ekintza ekintza horren bidez, e, egoaldean gertatzen dena, ba, azpimajatu ez, e, e, bat hartaba dobutatzea gatik e, audientzia nasionalian basatzea, eta lau eta behatzi guzte harteko espitxezik guha ahiskara batzea, iruritzen zaigurako, ba, beste munduko, beste munduko zerbait ez. Mm -hmm. Beste alteko zerbait ez, eh, ondoko estatuaren kontu bat ez? Bai, e, <laughs> Estatu espaniolaren legedia horrela da gota. Bai, eta ze, e, nola bizitzen duzu ehatxeteren ezarketa iparralden? Zinda zuen iritzea? Iparraldean oso-oso desberdinada e, ba, badu aspaldi mugitzen dela jendea eta gaur egun e, sektore desberdinatko e, mugitu izan dira, autetxiak ere mugitu izan dira batzu, Eta asko, atxeteren kontra, eta horrek ematen dio bat, kiston indarra. Eta eta egiazki hor sortzen da indarra jeman bat e, frantziako estatuarekin ikusten dutelako ba, gizarteko sektore desberdin asko ba, gai direla batzea. Eh? E, Naiz eta beste gai batzuen inguruan ez adusi izan baina atxeteren kontra, baina den negozi hori, desberdinguzio hori batzen da eta hau batez eh h eh, gabetasuna ren du eta kontekstu horretan, ez testuinguru urtan eh kezia dela, eh crisi ekonomikoare dela, eh, ba, zer ba ser da bera es gaur egun eh, eh nokdu behar eh, marridaetik eh, parishera sortu orduz edo ez dakitzi orduz jaiteko, eh egiazko egiazkura galera horira, ez, eh, zein porta zaigu Ba, Denbora gutxitan e, bidaio horiek egitea. Tokiko garaio eta tokiko, tokiko gauzak ere galtzenari ari gizlarik ez. Eta logika horretan peta dezakeguen mendiko itamatu hortera. Ba, beste zerbait asmatuko dutela. Eta ja. ja, aski izanen eta breziziteago jo mehko da eta ba, ez. Mm -hmm. e, garraio publikoaren alde ere egin izan dituzue kanpainak ez tamatzen? Ba, hemen ipajardean... E, Iakin behar da e, Frantzia guzien e, dugula etxe bakots e, autotasa gorena ez? E, etxe bakots urte dut bade, badela batkakots lau auto edo eta ba hori lujaldean tolak eta txar baten ondorioz da ez dena hemen iparaldean, dena kostaldean garatu da ba zerbitzoak, aixiak e, e, administrazioa eta abar, eta bak nekaldi guzia egon da ba ucha eta ba, laborari laburari laburaris betea bainan ba, inane, ba gabe es eta eta egia da gaur egun autorik gabe iparraldean bizitza oso oso zailada dela e, alta beharko dugu autu indibidualetik atera eta beharko da berrihuri ba majastu eta eta garaiu publikoak e, e, garatu bai autobuz trenak ba beruguei beruguei erantzuteko Orduan, bueno, ikusten ari gara frente askoetan ez e, ari zaretela borrokatzen baina ari hari amankomun batekin ez fronte guztietan hori bai, da, guretzako guretzako ba, sistemaren e, sistema da ejotik e e, aldatu behar baina e, e, e, itxoin gabe lege magikoa edo irautzo magikoa ez gauza batzu gauza asko Posibere dira gauk danik eh, antolatzea, posibere dira gauk eh, konpontzea, eta oktan eh, txin izten dugu guk eh, eh, ba, eh, gauzak egin egi direla eta erabakiak politikoak direla baizik, eh, bai individualki, bai, eh, bai maila euroko jago batean. Mm -hmm. Orduan bizi mugimenduak ustartzen duzue borroka ekologikoa, e, borroka soziala, eta aldarrikatzen duzue, ba, e, bertako harremanak garatzea, baina baita ere, zarete e, mugimendu elkarkide, solidario bat, ez? Eta uste duela ez asko, e, egin zenuten, burutu zenuten, ekintza bat e, miarritzeko ama birgina e, aldarrikatzen zuela elkartasuna landeseko edo nanteseko ama birgina ez da horrela? Bai, bai. Hori e, ba, ere guretzako e, ba, nantes, e, nantes frantzian, e, nantesen egin behar duten aireportu behiaren e, kontrakoekin, e, kontrako e, sustengoekin zabatzen, e, guretako hori ere beh logikarekin eraikia ikia delako, e, balio gabeko proiektu imposatua da, e, inungo ez demokratikorik gabe, Gainera hor sartzen dira, ba, interes pribatu batzu, ez? E, e, ba, garaian, e, arduraduna izandakoa dakoa, elu haldea horretako arduraduna izandakoa dakoa, orai, enpresaren arduraduna da, beraz, hor, interesen aldeko, interes e, trukaketa bat bada, ba, badakigu biziki ongi proiektu lodi horietan ere, ba, beti lagunen artean laguntzen direla, Baina e, biskata e, jangura gajiena da proiektu horiek baduela, badu behro eta zazpi urte jantzutela egin entzutela. Egon zean ez dilotan eta orain behiz hasten dute, behiz boltzatu nahi. Eta behro goi urteko proiektua da. Gaur egun e, testo ingurua aldatu da. Perroketa klimatikoa horrela badakigu, petrolioa ere eskaztuko dela badakigu. Eta alta olako proiektuak ez tabaila digabe eremanak dira ez, e, garapena eta e, askundearen e, itzekin. Eta guretzat hori da hori da arazoa atxeterekin ere egiten den bezala. Ikustenari gara e, garapen kerizale diren egitasmo hoien atzean ba arazoi eta itzaki antzekoak e, erabiltzen dituzte leku guztietan, ez Bai hori da, e, azken finean e, e, ba, kapitalak eta diruak emanatzen du, eta haien ustez e, e, askunderik gabe ez da enplegurik izaiten hal, eta hor da hankasartze lodi batez, ez, ongi badakigu askundea aipatzen dutelarik, e, azkunde ekonomikoa dela baizik, eta horrek ez duela inu nartzen e, ba, gizartearen ongi izatea ez, e, Hori, hori bakri ginekia zuzen uzen batso ze txukatzen den hemenan kondu kondutaan gabe zertan den lujaren egoera, zertan den biodiversitatearen bio galtzea, zertan den gizarteraren e, desoreka, zertan den e, eta hortan du diruak e, ba, diruak eta kapitalismo horrek e, jendea itzutzen ez edo mm -hmm. bai jaite bai mateba eskermila kontatzegatik hau guztia Eta ez dakit Dai, ez dakit zerbait gehi nahi baldin baduzu geitu edo iragar, iragarriren batekin edo ez dakit bai ba berba berba bumsot senari gure gure ipakalde sokoti kitik ere ba ausnazketa bat e, e, ba, klimaren inguruan e, antolatzen diren gailur guzti eta guzietaz, guzietaz ohartzemait dira ba kontragailur jako antolatzen direla E, baina estrategia, mm. e, estrategia eskas bat e, mm. nabaritzen da ez gailuk ez gailuk topatzen gira baina e, e, 2008ik mm. e, ba ez da gautza asko mugitzen ez eta beraz e, logo baten e, logo bat, e, bultzatu nahi dugu mm -hmm. e, klima, klimaren, e, klimaren ahdura hori ba, irudikatzeko mm -hmm. eta beraz ari gira hori ba, bultzatzen e, logo baten proporzamen baten e, degia gustatuko dugu eh mundukusi guzi, mundu jendeak proposatzen aduko du, logo batez eh mm. eh sidarekin e, e, egintzen bezala bazen babazeni bat bate egitasunarentzat eta helburu da bezin ba ba kimaren buhoka ere ukan dezan e, ikus berritasun bat eta ukan dezan ere eh estrategia bat e, inda, jajeman bat sortzeko, eta Eta mundu antako gobernatzaile horiek ere, eba, e, ukandizaten e, ba, kontrapodere bat. Mm -hmm. Oso ongi magin, ba, zure azken hausnarketa honekin, ba, utziko zaitugu, eta, bueno, mendik antzieta errateatik, ba, suertea ondila, e, opa dizuegu, zure mugimenduari, eta utzi gogor eta segi borrokan. Ai, milizkez. Bale, opa Bueno, eta honekin agurtuko zaituztegu, abizan da dena gaurkoz, txingurri hotxan, antxeta irratia amila ezker, hori eta urrengo arte. hemendik dik egun barru, hemen egongo gara berriro. Agurt.